Изворът на доброто. В последните дни на 1944 година на изгрева дойде човек. Той дотича за пахтян. Бързаше. Кажете на учителя, че искам да говоря с него. Цял живот човекът се беше колебал между Божествената школа и света. Сега беше направил своя избор. Кажете на учителя, че искам да говоря с него. Учениците съобщиха на учителя. Един човек иска да говори с вас. Учителя мълча дълго, после промълви. Кажете му, че концертът свърши. И пак повтори тихо. Концертът свърши вече. Разговорите, изворът на доброто, както и беседите събрани в трите томчета «Заветът на любовта», са заключителната част на великият концерт. В тях учителя хвърля последен поглед на изминатия път, обобщава, преоценява, пояснява всичко върху, което е говорил, спира се върху най-същественото, дава последните напътствия на учениците. Разговорите, изворът на доброто, както и цялото слово на учителя, отразяват съвършения свят, от който той иде, чистия и свят живот, към който той ни води. Този живот иде сега за всички човеци и братия.